А йти без неї буде тобі безпечніше. До дівчини, мовляв, йду. У є дівка Катря. Славна. Хоч хрестите те не кажіть. Мовчатиму. А що весіллям пахне? Торкнувся знову його плеча. Не знаю, признався щиро. Дуже вона вродлива. Не по мені. Любов завжди вродлива зітхнув Петро, як любиш, то кращої немає в світі. І ти ні в року. Хочеш, я буду сватом. Викинемо, як кажуть, в шистку шляхту, а вже тоді. Воїстину козацьке слово, синку, а зараз спати. В досвіта його збудила тихо невидима у пітьмі рука. Двері вже були відчинені, з надвору сіни, сіро вливалась свіжість, пахощі сосни та квітів. «Проспали?» «Ні, ще встигнеш», — розважливо сказав Петро, і перший вийшов з хижи. «Іде відпочайний, звідки не ждуть повстанців. Яремин двір з березою біля криниці. Він відає, що ти прийдеш, чекає вже». Я знаю батьку чечета і двір його. Ну і славно. Обняв, притисли легенько. Шануся, в зуби до них не лізь, Ще, може, самі втечуть, Як тільки хмель наблизиться. Хрещатим яром, Виповненим передранковим мороком, Назар дістався кручий, Постояв трохи біля верби, Щоб впевнитися, що нагорів звозу немає варти Шляхта безпечна ще Негодно в те повірити, що встав народ Що хвиля з січі викотилися на Україну Змітаючи все на шляху Скрадаючись спустився вниз до річки І попід горою Заростями густих маленьких вишень та бузини Пішов до кожу м'яків Поділ ще спав Лише дене де світився в хаті вогник. Плакало мале дитя, Дніпром білів за течією човен, Мов сонний привид, Або чиясь ясна душа. На ратуші пробили лунко дзигарі. Не розібрав, напевно, котру, Бо, правду кажучи, не звик до цього дива, Знавав по сонцю пору, По крику півнів. Та по великім возі, який під ранок перекидався в небі. Підходячи до кожум'яків, спинився знов і причаївся. Власне, тут був близенько замок і звіз з подолу верхнє місто серед охрестя кількох шляхів та вулиць, що зв'язували три основні частини Києва. Як ласка шаснув через відкрите місто на кожум'яки, і, причекавши трохи, аби упевнитися, що не сполохалася сторожа в замку, подався до берези біля криниці. Чечет його вже ждав. Подав шовстку лопату руку і мовчки повів у хлів, а далі на горище. З цього віконця прошепотів ворота й міст, мов на долоні. Справді, зиркнув Назар. Ось кадуб, сядь на нього йому тай на ус. Поснідать я принесу. Спасибі. Чи й ти будеш? Син скалія, що в лаврі служить друкарем. Не знаю. Ми живемо у верхнім місті. А, ну, дивися. А я пішов, робота. Лишившись сам, Назар підсунув кадуб і зручно сів. У цього кожум'який красуня-донька. Хлопці довкола бродять з граями, мов романці. Якось і він забрів, і вибрів, спіймавши також облизні. А потім знав, що в неї є наречений Січі. Там казарлюга, кажуть, не підступись. О, рух який біля воріт, карета, кілька вершників, Гукають щось досторожі, Що повиходило за забороло, Лаються. Згори під'їхала іще карета, Вершників удвоє більше з нею, Гусари, шляхта. Крутяться по біля рову, Шаблі в руках полискують немов рибини. Певно це втікачі з-під черкас, Черкась, Мошнів, Чигирина, А може ближчі? Може Хмельницький їх жене сюди мов рибу в сіть. Бач, тіпа й біля замку в Києві. А як то їм доводилося, коли позаду чувся стугін копит козацьких коней. Довго ворота їм не відчиняли і не опускали мосту. І на майдані перед самою фортецею вчинилося стовпотворіння з карет, панів та коней. Хмельницький, отже, близько. А втім та шляхта ще сподівається тут переждати лиху годину. Гадає ще, що це звичайний козацький бунт, а не війна, не визволення всього народу, як висловився козак Петро. Тим часом міст поволі став опускатися, відкрилась брама, і втікачі попхалися безладно в неї, лаючись, б'ючись нагайками, Доводячи в такий спосіб знатність чи вищий чин. Їм щось гукали з вежі, погрожували пальнути з мушкетів та все дарма. Страх їм вчепився в спину і гнав попри здоровий глузд. Мала фортиця київська не вмістить, усіх тим паче не порятує, бо брали її вже не раз. Нарешті всі благополучно в'їхали. Міст підняли, а браму не зачинили. Чекали, мабуть, інших втікачів. Або тому, що вже був день, на день колись ворота не зачинялися, і міст лежав над ровом, аж поки вечоріла. Невдовзі ще під'їхали якісь пани. Цих вже впустили зразу, без балачок. Чи важні такі були? Чи воєвода звелів давати притулок у замку всім? Сім-сім. якщо впускають шляхту із пахолками та гайдуками, то чом туди не в'їхати і козакам? Ця думка так уразила, що хлопець аж підскочив і вдарився об щось тверде. Скривившись і погладивши забите місце на голові, вдивлявся далі. Місто пускали спершу, як тільки хтось під'їздив. А потім їм набридла ця шарпанина, і він завис над ровом на довгий час. Сторожа, правда, вийшла аж за ворота і розпитувала та оглядала всіх на мосту.